«Ні, покладатися на випадок тут не можна!» Товстун помовчав і обвів присутніх довгим пильним поглядом, під яким ті мимоволі повтягували голови у плечі. Від цього чоловіка струменіли просто неймовірні флюїди магнетизму і влади. Їх не могли стримати навіть стіни. Я, залишаючись поза його увагою, не відчуваючи на собі важкого погляду тьмяних очей, ледве стримував мимовільне тремтіння.